וזה הכילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת ראהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל.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 ויולד בנים ובנות. ויכי נחור תשע ועשרים שנה, ויולד את טרח. ויכי נחור אחרי הולידו את טרח תשע עשרה שנה ומעט שנה, ויולד בנים ובנות. ויכי טרח שבעים שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות טרח.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 בימות טרח בחרן.